Hej, det är Antonina. Hej, det är Johannes från Avatar. Nämen, tjenare! Hallå, hallå? Gud, jag typ på att skita ner men Jag satt här och väntade på att du skulle ringa. Och sen när du började ringa så blev jag skiträdd. Jag var inte alls beredd på det. Oh, <laughs> ja. <laughs> ja, mår, ja, det är. Hur du? Jag hoppas att alla är klara. Jag mår bra. Den frågan innefattar. Det är så många undertonare i den nu för tiden. Men ja, så här, det det. Mamma och svärmor är i friska båda två. Och, och allt, allt sånt är också bra. Ja. Så det är bra. Gud var skönt, ja, men det är jävligt är det konstiga tider just nu ja, men alltså, Det är väldigt bra skulle jag säga eh, Nu är det så att man typ tänker sig för, för minsta lilla <laughs> Så att, eh, jag tycker att jag mår bra Och, och familjen mår bra också Så att, eh, peppa peppa ta i tre. Ja, Än så länge funkar allting som det ska, vilket är fantastiskt det. Ja, det är bra det. Du, vad tänkte jag på? Jag ser här att det händer mycket grejer. Jag var inne och kollade lite på en hemsida, jag kollade på er Facebook, Instagram och såna här grejer. Alltså, herrjävlar! Jag, ja, jag, det jag ty... är rätt intensivt. Jag inte. Jag kollade på, på den här nya, eh, ja, nya skivan som ni har släppt, Hunters Gather. Mm. Berätta om den. Ja, ah, var ska man börja? Eh, ah, den har varit ute i en vecka nu och som sagt så har jag fått eh, prata med många om mycket kring den. Mm. Eh, kortfattat, eh, det kortaste sättet att beskriva det är väl att det är vår hårdaste, mörkaste, mest aggressiva skiva som vi gjort på många, många år tror mm. jag. Och det är riktigt på det sättet så jag har, det fick mig att tänka tillbaka till eh, vår, alltså... Riktigt tidigt i karriären och mm. när man gjorde extra i musik på den tiden och hur det skiljer sig när man är som vuxen ska vara förbannad jämfört med när man som lite yngre vuxen ska vara förbannad mm. och det känns som om, om de tidiga skiverna om det hade varit en skräckfilm liksom så jag, kan man föreställa sig att de tidiga plattorna det var en mörd, mördaren i skräckfilmen det var en, skulle varit någon figur som slog in skallen på dig med en hammare. Ja. Alltså så Det är ganska det är liksom våldsamt och, men, och så, men det är också ganska ineffektivt och trubbigt men samtidigt i sin egen rätt väldigt spektakulärt. Ja. Då är den här skivan, det, kommer, det är en annan nivå av artikulation och precision med den så det är lite mer Hannibal Lecter. Ja, men, det är skor... lite mer den där typen som vet hur man använder en skalpell och ja. kan hugga och skära en gång för maximal skada. Det var liksom exakt ni... den filingen jag fick. Så, så ser jag den. Ja. Nej, men jag kollade jättemycket. Jag var säkert kolla, jag tror jag kollade fyra gånger på eh, Colossus heter den va? Mm. Ja, det. Eh, alltså så jäkla snygg video. Ja tack så mycket Fruktansvärt snyggt. Det känns verkligen som att ni har en tanke kring alltingen och hur allt är uppbyggt. Jag fick, jag fick lite feeling från, du sa han bara läckte det här, men jag fick lite feeling från Sa. Alltså filmerna Sa. Ja just det, ja, ja. jag fattar vad du menar. Ja, ja. Det är lite, det kom från ett ställe, alltså själva låten, texten eh, kommer från att jag läste en grej om att eh, forskare någonstans i världen försöker skapa en fullt fungerande simulering av en människohjärna, alltså återskapa en människohjärna i en dator. Oh, och Det visar sig vara förvånansvärt svårt, såklart Men I den, alltså om man tänker när de väl, om de skulle lyckas med detta, ha. att eh, en dator pratar med sig själv genom synapser eller, alltså hur nu det där fungerar, mm. eh, om någonting fungerar precis som en människogärna då måste ju den uppleva sig själv som en människogärna och alltså uppleva sig själv vara människa mm. och levande och och då ja det blir väldigt matrix genast och massandra såna alltså existentiella känslor kring vad det är liv i så fall liksom ja. det är väl den där om man skapar någonting som är helt övertygad om att den finns finns det och då det blir det lite eh, etiska eh, vad heter det Trångomål som eh, uppkommer ju det här. Oh. Så, och så det är en liten Frankensteins monsterhistoria på ett sätt. Och då är musikvideon sin egen variant av det. Mm. Att man ser då det här experimentet som utförs av någon av en anonym ja, anonyma uh, figurer i maktposition genom här övervakningskameran så då vill projektet där är att, uh, men, att kombinera maskintänkande med uh, hur en människor gärna fungerar. För vi är ju Alltså, en dator är väldigt bra på matte den är väldigt bra på multiplikationstabellen mm, och sådär mm. eh, och tio decimaler och människohjärnan är ju, vi är ju väldigt bra på abstrakt tänkande att komma på alltså tänka utanför ramarna eller associera fritt liksom. vi, mm. vi, vi är väldigt smarta på det sättet och de försöker då bygga den här maskinen som ska ha det bästa av båda världar men de försöker också förstå alltså använda del mänskligheten för att motivera den mm. men samtidigt vill ju de ju att ja, de försöker bara få de godbitarna go ur en människojärn att fungera och, och, vill, och vill bli av med den här störiga medmänskligheten som kommer i vägen för framsteg så dela Ja, det är kolossiskt det. Ja, men, alltså, den var så himla snygjord. Eh, och jag älskade hur, hur du liksom i början där... Ja, men det, den, den fångar in på ett sätt som, som jag inte upplevt innan faktiskt. Jag tyckte den var riktigt, riktigt bra. Ja, tack. Alltså, vi... Hemligheten är väl man ska bry sig om det man gör. Ja. Och vi har genom åren när vi... När vi verkligen börjat ta tag i det här med musikvideor och börja känna att men det här är ju som att göra låtar. Det ja. här med att hela, allting som, har med, som man skulle kunna sätta ord som marknadsföring och image på. När vi börjar fatta att det här kan ju också vara konst, ja, men Det, är det här är kan det också det ju också vara någonting att bry sig om och vara ja. kreativ med. Då, då börjar det uh, riktigt rulla på. Kan du uppleva att det har varit, att ni har fått en, en annan respons på det just nu med tanke på att det är den här covid-19, alltså pandemigrejen att ni har fått en annan respons på videos gentemot alltså innan allt detta drog igång? Uh, jag vet inte om vi, just på videos, uh, videorna specifikt om jag har sett det, men skivan i stort uh, passar passade mycket bättre in på tillvaron än än vad, vad vi hade kunnat föreställa oss. Mm. För att, alltså, Innan denna så gjorde vi Avatar Country där vi försökte ta humor grejen ja, så precis. långt vi kunde. Ja. Och det här draktödar-heavy metal-grejen <laughs> älskar exactly. så långt vi kunde inom ramarna för de vi är och så som vi skriver. Ja, och, och den här skivan tar sig tillbaka till verkligheten liksom, och det kommer från ett annat ställe. Nu, nu fick vi prova på att vara roliga ett tag och nu nu vill vi inte ha roligt längre så att mm. äh, så, och, i, I och med det så att det är en mörkare, dystare skiva men den rör sig så specifikt i här och nu. Mm. Och, och man drar ju det till sin spets som man lyrar och skriver låtar i metall som mm. befinner sig här och nu. Och den spets som vi drog det till, det känns lite som att ja, det är lite så det känns och ser ut i år. Ja. Vi skrev ju och spelade in allt typ allting 2019, 2019. Det blev lite mer kristallkula än vad vi hade tänkt och mm. det, det har ju fans reagerat på att ja, jo, ja, så här känns det faktiskt. Mm. Ni nailade lite. Ja, det har inte meningen. Förlåt. <laughs> men det är lustigt egentligen. Det är jävligt lustigt. Men, men hur har ni lite livestreamar och sånt där också nu i med att det inte bli turnerande på samma sätt som det brukar bli i en skivsläp och sånt? Eller hur har ni tänkt göra rent generellt det med Hunters Gather? Alltså, och, och nå ut med den istället för... Vi, och vi håller på konstant att tänka på försöka komma på så många... Alla grejer som möjligt vi kan göra som vi ändå tycker är saker som gör, alltså som, hur säger man, uh, uh, som vi tycker håller den nivå som vi vill hålla på grejer. Mm. Och att göra en regelrätt avatarkonsert, streamad och utan publik, det kan aldrig bli det som det är meningen att en sån konsert ska vara. För mig, Nej. alltså jag. Det är inte konserv om inte mitt ansikte trycks någon gång, att jag knuffas i ryggen och mitt ansikte trycks upp i en annan mans svettiga armhålar. Det liksom. ska ånga sådär grepp från axlarna på folk. och Det ska lukta, eh, spild öl och det ska vara gapigt. Om liksom. uh. man ska känna basen mot Så alltså det, det är mycket snusk som, som hör till också i, på den sorts konserv vi vill göra. Och, och ännu viktigare än det kanske just det här att jag vill inte stå framför en kamera och låtsas peka på folk som inte är där. Nej. Och en avatar det händer liksom i, i det där, jag vet inte, essensen ligger någonstans mellan oss och publiken. Mm, och mm. den essensen fattas och, och, och då förvandlas allt till teatrala som vi gör. Liksom. Det är teatraliskt men det är, samtidigt är vi inte skådespelare. Och vi, kan inte, uh, riktigt, vi känner inte att vi vill göra just den biten på låtsas. Nej, jag fattar men då inte. försöker vi istället hitta på andra grejer. Liksom. Jag hade tänkt uh, lira lite akustiskt på en livestream någon gång snart och vi mm. gör, uh, svarar på fanfrågor och streamar sånt. Och De håller på med uh, trumvideor och gitarrvideor och basvideor och visar hur man gör. Alltså vi, ja, men vi hittar på andra sätt att vara på fanns så länge. Men jag tror om vi inte kommer på riktigt den är bästa Idén Nej. på hur vi skulle göra nå någonting som skulle ersätta ett gig. Då låter vi hellre bli så länge. Liksom. Mm, då, mm. Ja, då lämnar vi de pengarna på bordet. helt enkelt. Det är viktigare för oss att på lång sikt att vi att, att, liksom, att det känns som att det alltid är någonting vi kan stå för. Mm. Och det är någonting att vi, som sagt, det här teatraliska, det här så som vårt uttryck är eh, vad ska man säga. Eh, Ja, men man skulle väldigt lätt kunna latcha bort det, liksom. Oh. Man skulle väldigt lätt, alltså, den sidan av oss som kommer fram på scen och i musiken, liksom, Det är något annat än nu, till exempel, när jag sitter här och pratar med dig. Oh. Och då hade det ju känts lökigt, om jag om jag skulle klöpa mig som för scen nu när jag, snacka, nu när jag snackar snacka med dig. Det hade inte varit att klä ut sig, där det hade varit att klä ut sig ja. och vi vill aldrig känna oss utklädda Nej jag fattar det, alltså, jag, jag förstår precis vad du menar Du måste känna så konstigt för jag, alltså, jag kommer ihåg nu när jag tänker tillbaka När jag såg er, er live ni tror att ni spelade på trädgården Det är ju, man ska mm. ju uppleva er live Ja, det, så, så det blir det. ju något helt annorlunda precis som du säger. Men jag tänker, det känns ändå så många försöker nu att man försöker tänka utanför boxen. Jag måste säga också, några av de här live grejerna tycker jag har varit bra. Jag, ja. jag, jag sätter set, jag mig inte och vad säger man, bajsar på alla som, som, som gör någonting sånt här. Alltså, till exempel, jag älskar Devin Townsend och han har stått själv i sin studio och lirat gitarr och sjungit. Och, Prata med folk på chatten och sånt. Det, det, det har varit skitkul att titta på. Men då har då också känns som det legat i linje med hur jag som fan upplever honom. Och mm. vad hans konstfärer är. Att där har det fungerat. Liksom. Ja, men precis. Eh, det, jag tror att man får ta det från band till band. Såklart. Så det är nog lite så man får lov att tänka faktiskt. Men jag tänker, mm. med det här namnet Hunters Gather. Var, det, det blir ju... Eh... Vad är grejen med det? det låter så maffigt. Jägare jo. och samlare. Och... Jägare och samlare. Det är ja. vad vi var. Homo sapiens vart större delen av vår tid på jorden. Mm. Alltså, det är så långt som evolutionen bar oss. Och att vi blev, vi var nog, alltså som djur sett, ganska optimerade för att springa runt i skogen, gräva i marken och, och hitta en rot. Liksom. Ja. Och hitta några bär. Där någonstans... Det är lite... Ja, därifrån kom vi. Och på den... Om man går bakåt till tiden och ser lite... Alltså historien fram till nu, vad som har hänt. De här riktigt stora förändringarna. Att vi börjar... Till mm. att börja att vi, vi blir jordbrukare. Det var ett jätte... Jätteframsteg för... Människorna han sett till oss som art. För vi kunde mätta flera munnar. Liksom. Det kunde bli fler av oss. Oh. Men samtidigt så blev det... ...mycket sämre för oss som individer. Mm. Alltså det, vi börjar få artros för att vi så har brukar jorden liksom och rygskotts och vi börjar så här eftersom vi behöver fler. Alltså vi kunde mäta fler men vi behövde också bli fler så att fler kunde jobba där på åken mm. och då får vi fler barn och, de, och då kan man inte amma lika länge och då blir det och då får de någon vetegröt istället liksom, för tidigt och så blir det undernäring och så blir det sjukdomar. Vi botätar in på varandra det blir sjukdomar. Oh. Och så är vi mer beroende av väder. Det blir för torrt eller för kallt eller för vått eller så liksom. Så eftersom vi lever på är man jägarsamlare då liksom man tar vad man hittar lite grann. Ja. Är man bonde liksom då har man ganska specifikt vilken mat man jobbar mot att, att få till. Mm. Och så är man är känsligare där svältkatastrofer uppstår på ett annat sätt. Och dessutom så ska du lagra det för vintern. Så du, har, ja, du bygger väl en silo eller en, ja, någon primitivare variant av det där i början. Och det kan man ju sno sen. Det, där, det kan man tjuva på. Du behöver en vakt och det behöver ett spjut, och det behöver en palisad. Och dessutom odlingsmark. Liksom, den behöver du också skydda om någon annan vill ha. Så det är mer konflikt. Alltså så allt blir, vi blir fler så det är bra. Ja. Uh, ur biologisk synpunkt. Men det blir sämre för oss. Ja. Just för som individer. Stämmer. Och snabbspola industriella revolutionen. Då bygger vi maskiner som kan mätta ännu fler munnar. Och sy kläder ännu snabbare till alla. Men då sitter vi inne i fabriker och, och vi har barnarbete. Och vi, och vi gör mer och mer monotona grejer. Och vi förorenar mer. Och mm. ännu längre står ännu längre bort från vår ursprungliga så naturliga miljö. Mm. än vad vi någonsin gjort. Och nu, det här ser vi framåt till nutid. Där vi lever i någon sorts förgylld bur av. Datorer och maskiner. Alltså allt från bilen till, ja, till typ, din mobil. Ja, men exakt. Och, och det är först egentligen nu som man ser i stora drag runt jorden att människan, vi börjar få bättre liv för individer också. Och inte bara att det är bra för att vi blir fler liksom. Nej. Uh, och, men det händer nu under en tid då där allting är lite på sin spets. Det är liksom spänningar i världen på ett sätt som... Ja, saker dras lite till sin spets. Det kan gå ganska snett om man inte passar sig. Mm, mm. Och dessutom, ja, störst av allt är ju klimatfrågan då. Mm. Hur, hur man tacklar den och hanterar den. Mm. Eh, och vi står i det här vägskälet mellan att vilken sorts framtid vi har möjlighet att välja nu. Och det ena hållet, då är det Mad Max och Terminator 2- mm. Och den andra vägen, det potentiella bättre alternativet, det är Star Trek. Nu har jag inte kollat jättemycket på Star Trek men det verkar ju roligare att leva där än Mad Max. Jag med med. mäktig värld. Att vi åker ut i rymden och upptäcker galaxen och ja. har oss. Så det känns som ur den synvinkeln det står, allting står lite på sin spets. Och, och allt det här. Det här med att vi vet våra förflutna och att vi var jägare och samlare och att vi har förlorat någonting på vägen och blivit frikopplade från naturen. Mm. Jag tror inte att svaret heller finns att vi nu ska börja klättra upp i träd och kalla oss apor. Liksom. Jag tror inte det finns en väg tillbaka. Nej. Um, utan det, det är just ja, Star Trek eller någonting man måste titta på. Man måste titta på den här vägen framåt ur det. Liksom. För nu är, det, vi, nu är vi för många. och det, Världen ser för annorlunda ut. och, och Allting för att för att vi ja, som sagt ska kunna, kunna vara väldigt, väldigt old school helt plötsligt och, ja. och, och tro att lösningen ligger där. Så skivan liksom det är ingen konceptskiva men så här övergripande teman just av den här känslan av vad är det att vara människa här och nu? Mm. Mm. Och ett sätt att beskriva den här människan är just alltså jägar, samlare med en Android-telefon. Mm. Ja, det, är, det är ju läskigt när man kollar... Alltså, nu fick jag, jag gick i mitt huvud... Jag fick så mycket bilder alltså, från det... Att vi var jordbrukare... Man stod där och man drog upp sina potatisar... Och till vi är idag... Mm. Alltså, det är en sån riktig reality-check... Alltså shit, vad händer? Och så att man kanske också kan reflektera till sig själv... Vad fan gör jag? Jo, precis liksom... Och, och samtidigt är man så fast i sitt hamsterhjul med det... Liksom, ja. För att alltså, man kan göra... Lite smått och gott i sin egen tillvaro tror jag att bättre att göra medvetna val i sina handlingar. Alltså ta alltså, ansvar för sitt eget agerande. Mm. Och, och, liksom, och stå för det man tror på. Och liksom, ja, och det, liksom. Men sen är det alltså, i de stora dragen. Liksom, det, det är ju någon, alltid någon politisk vilja som måste till. och alltså, Det är något större. Och, eh, och det får gärna hända sådana här stora dramatiska förbättringar. För att det går åt pipa, ja. innan vi desperat måste lösa en massa skit. Såklart. Det är stort. Alltså, när mm. man tänker på det, det blir för stort. Jag tycker det blir läskigt. <laughs> ja, och det är det som är det svåra. Och, så, ja. och därmed blir skivan tämligen i humor befriad efter att vi, som sagt, precis innan då gjorde vår komedi och fick rensa ut allt, det, ja. allt sånt i vårt system ja men det, alltså det, det, det, jag tycker det, ni gör det säkert snyggt och coolt. Alltså från det att ni, ni vi träffade er och ni var här i studion och det var verkligen som mm. du säger, alltså det är mer komiska dragen, det var kungar och allt det här, liksom till det här, ja, det är verkligen skillnad. Man märker skillnaden. Och vad, vad tror du vad tror du fansen säger, säger om det eller är de vana med att ni ställer om så här? Ja, alltså hänger man nu, alltså vi har ju vuxit mycket på varje skiva. Mm. Så som man gärna vill att vi ska gå till. Eh, och, men den senaste så vet jag att vi fick många nya fans då också. Mm. Vi fick göra större och större festival och sånt. Men där de har ju såklart så här, oj det här var, det här var roligt, det här var bra. Vad har de gjort med? Och så kan de gå bak i tiden och aha, okej. Okay. Så de har nog fattat, de som inte varit med från början har ju också ändå fått chans att sätta sig in i att vi, vi rör på oss ja. vi vill att, alltså, jag kan ta som exempel en han då, David Townsend som en artist så jag tycker som jag kan bundra väldigt mycket inte bara för att jag tycker att han är, alltså, bra låtar– men just att han har liksom han, första gången han hördes på platta var han 19 år. Och nu är han, han 50 om ett par år. Eh, och att hans musik, hans låtskrivande, vad han gör och han släpper, liksom, det hänger med honom, alltså mm. var han står i livet hela tiden. Så på det sättet, så att det är något levande och rör sig, liksom, vi vill aldrig låtsas vara någonting vi inte är. Nej. Om det betyder Soa Shimma har roligt och Hamaskarar och, och klir Jonas till kung, eller om det betyder att du pratar de här tunga grejerna som den här skivan tar i tur med. Mm. Och, och ska av ytterligare några lager på löken så att säga att komma närmare någon sorts sanning i sig själv varje gång. Mm. Då gör vi det och vi gör det med premissen att vi inte vill skriva varje skiva vi inte vill skriva samma låts två gånger och vi vill alltså och vi vill alltid hitta något nytt sätt att känna som nybörjare på. Det är den andra grejen att en, en sak som är sann för många band, inte alla men många, är att vi tycker oftast allihopa var mest exalterade för deras, för deras första två, tre skivor. Liksom. Och det finns undantag till den här regeln och de är också ganska många undantagen. Jag tycker ofta är det just de banden som rör på sig, som inte stagnerar och som just hittar nya utmaningar på vägen. Ja, jag vet inte precis, det blir gör... inte att man står still och möglar. Liksom. Man gör inte samma grej. Ja, precis. Alltså, ja. Och jag tror vi helt en. Vi, vill hitta någon, vi försöker hela tiden hitta någonting som vi inte vet i förhand om vi klarar av det. Mm. För så var det när vi gjorde den här första skivan. Liksom. Så var det när vi, eh, också när Blackhawk kom, så, alltså, så var det när vi, Fredriksen gör konceptskiv och släpper den med en bok. Så var det med, jag tror det här tycker vi är roligt. undan om någon annan kommer tycka det. Det är lite fan. Vi kanske så alltså, humor också en, en konstform så att säga Absolut. och ett hantverk som är. Som är något av det mest skrämmande och svåra att bemästra. Jag bara vet att på turné så behöver jag. Jag kanske kommer på ett skämt eh, som jag sen kan dra i ett halvår. Liksom. Och, och så och de tänker jag om man är slutkomiker. Och hur det är. Alltså det är, inte, det är också någonting. Liksom, och vi har ingen aning om innan vi klarar av det. Men folk jag har tyckt att det var lite sköj Så då. Då funkar ju det. Ja. Och det. och Det är hela tiden baserat på ja, men vi fem skrattade. Ju. Vi fem tyckte det var roligt. Att ha en sketch att Jonas... Att, ha, att kungens badvatten användes på de kungliga bryggerierna och så vidare. Alltså, <laughs> vi, tyckte, vi tyckte det var kanonkul. Och, så, ja. och vi tyckte tanken på att vi nu helt plötsligt, från ingenstans i två år- ska vända Facebook-status eh, på, alltså, på bandets Facebook- skrivas i den här världen. Liksom. Mm. Och så då, men samtidigt så, då svänger sen å andra sidan pendeln. Då ger vi det allt där och då. Men ja. vad finns det att en skiva till där allting handlar om en kung hade varit inte roligt alls. Nej, men, men då, då man drar rör, det till sin spets. man sig vidare ja. till nästa grej. Precis. Det ska verkligen bli superspännande att följa alltså vad det blir för följetång på det här då. För jag tänker att nu när det är som det är, det är pandemin och grejer, jag antar att eh, alltså, tankeverksamheten är, är väl igång 24-7 eh, på ytterligare mm. låtar och, och hur man ska eh, toppa det här liksom. Ja, precis. Eller, alltså, just nu, jag... Eller slappnade nu, av jag min tid nu? Jag skriva skriva musik lite fritt eh, och jag, vi skriver nog lite mer om vad vi har gjort. Alltså, vi har ju varit på turné idag. Ja, såklart, annars såklart. Nu är, just nu är vi någonstans i USA och skriker om att vi spelar förband till Arrowhead två gånger i somras. Liksom, bara att allt det rest får hända nästa år istället. <laughs> um, men nu, och med att vi inte gjort det, så ja, jag, jag har jag ju suttit mycket i telefon såklart. Men ja. lite har man hunnit skriva. Men jag har en liten övning på mig själv att jag mappen på datorn heter Solo. Och så låtsades jag att, jag tagit att det var ett Solo-projekt bara för att. Inte tänka på vad vi precis har gjort, utan att det just, ska vara något helt annat. Men så fort de här sakerna börjar bli lite bra, och jag tycker att det här är ganska coolt nu- –då är det första jag längtar efter är att visa det för förbandet mm. och att, uh, att de ska lägga om gitarren åt mig- –för att de är mycket bättre på gitarren ja. Så uh, det blir ju genast av nu med. Såklart. Så det var ju bara ett sätt alltså, att, att... Det var ett sätt att den ser ut hjärnspöken ja, ko kommer ju ur det lite granna. –Ja. Uh. Ja, ah, snyggt det, eh, Johannes. Alltså, tack snälla för att, eh, att du tog dig tiden att snacka med mig om just detta. Sen tänkte jag bara kolla, vad, vad gör du annars under sommaren? Eh, kommer du till Sverige någonting eller vart, vart befinner du dig nu? Ja, alltså, jag bor i Helsingfors och, och eh, har inga resplaner just nu då. För, vi har anledning här hemma att vara lite extra försiktiga. Då, alltså. Det är bra om ingen i hushållet blir sjuk, ja. så jag säger på riktigt. Så vi, vi passar oss väldigt noga. Så jag får ge ett till tåls på det viset. Alltså vi har ju liksom båda två här i lägenheten kunnat jobba med vårt hemifrån. Är det är skönt att det och funkar. Vi bor, ja, och vi bor ganska så här alltså man, det är nära till vattnet liksom. Det är mm. nära till träden och nära att glo på Svana. Så Vi har haft det ganska bra hemmavid då. Ja vad skönt. När det gäller sommar. Uh, och så sen fyller ju tiden alltså, att hålla på med skivan och liten. Det har ju varit Övertidsarbete, det är den här gången också, så uh, det har inte uh. varit något svårt med det. Och däremellan så tänker jag att hur mycket man än förbereder sig för den här turnén som ska börja någon gång nästa år, uh. i och allt det, där, den, uh, det kommer vara jävligt flåsigt första giget hur man än gör, för det är, mm. något, det är något helt annat. Liksom. Så därför det är mycket ut och springa, ut och cykla och göra en armhävning och en pull-up. Uh, ja, snyggt, det tänker man så inte att och håller på med. Jag tror det att alltså, ja, det är från band till band, person till person, men det är en allmän... Jag tror, det, är en, det pågår någonting där jag tycker jag ser mer sånt än, än för ja. i allmänhet. Liksom. Det, är, det är mycket yogamatter som rullas ut när bussen stannar till vid ett spelställe. Liksom. Mm, mm. Det, är, det är mycket sånt. Det, är, det, det står hantlar utanför var och varannan turnébuss. Eh, på du ja, gör det. Det händer mycket sånt. Och det är liksom lite ändå... Jag, vi tar, vi, som sagt att Hela grunden i vad man tar är och vad de flesta bra banden är, det är att man bryr sig. Ja. Liksom. Och, och det finns någon sorts känsla av att gå ut i krig i det här liksom, när man går ut på scenen. Alltså, det är meningen att det är så det ska kännas. Ja. Och Då handlar det om att optimera sin stridduglighet. Ja, exakt. Det var riktigt snyggt sagt faktiskt. Det är många som inte tar hand om sig så det är skitbra att man gör det liksom. Du har ju bara ett skal. Det skalet ska du förvalta också. Ja precis och det här skalet ska ut på scen och krossa allt och, allt och alla som står i det här skalet väg. Liksom. Ja. Det, är, det är den stora drivkraften i det liksom. Det är att göra metal så mätta som möjligt. Och för musiken kräver alltså... Det finns massa sätt nu med, med, med triggar på trummar och, och effekter och sånt. Alltså man, man kan spela ganska mjukt om man vill så kan det ändå låsa, låta ganska hårt uh, uh. om man låter maskinerna ge jobbet för dig. Men jag tror att i bandet, resonemanget är, är ändå att, att den viktigaste delen av gitarren det är, det är handlederna. Uh, uh. Eh, och viktigt, samma sak med trummorna liksom och, och jag sjunger med kroppen liksom. det, ska, det, det är ett fysiskt tryck som ska till mm. för att man alltså, för att det ska kännas hårdrock på riktigt och, alltså, och det tycker man också märker när band gör ordentligt, jag tycker det är så tydligt nu att uh, här om året så kom ju, ska vi se, vad hette den när Firepower kom i Judas Priest om mm. man bara jämförde den med uh, Redeemer, of, Redeemer of Souls tycker tyckte jag lätt ganska gubbigt och bekväm så att jag var lite. Ah, ja, okej. Okay, de är lite äldre nu och så liksom, De ligger lite bekvämare. Ah, ja nu ska jag lyssna på Defenders of Fate istället. Men sen kom ju Firepower för två år sedan. Mm. och var en ångvält liksom, att det där fysiska trycket kändes som att det var mycket mer där. Ja. Och, och, och, och det som för menar, melodierna och sånt där på producer så är precis såna där fina Judas priest sångmelodier som man vill ha och och liksom var gött och soundet liksom men, men det var mer jävlar amma och det där jävlar anammat ska vara så jävlar amma det bara går. Ja. Jag, jag håller med dig. Jag kan inte säga något annat än att jag håller med dig. Det är så jäkla coolt alltså man, att man överträffar sig själv så på det sättet också. Så därför gäller det ju verkligen att hålla igång precis som du säger. Ja, det hade varit lätt annars att kända såhär Ja, ah, jag är inte 20 längre <hör> Men vad fan, ja, men då, då kan man åka hem också ja. Då kan man ju lämna den här platsen åt den här 20-åringen Som är hungrig Som vill, ja precis ja. Ska, man, ska man vara med i match så får man fan Vis. Se till att vara hungrig Eller själv. hur och, och återigen då försöka att inte skriva den där låten två gånger Utan bara en gång mm. Vi åtminstone försöker Att bidra med någonting till konversationen Liksom till hårdrock-konversationen där på berget. Ja. Det känns... Allt handlar om, om, om det för oss. Mm. Jag, jag önskar er verkligen stort lycka till med den här plattan. Jag som sagt Tack älskar verkligen Colossus. Den kommer jag fortsätta lyssna på. Jag har inte lyssnat, så jag har lyssnat igenom jättemycket av de andra utan det var den som jag verkligen fastnade vid. Då. Jag fastnade verkligen. Ehm... Um. Och så hoppas jag ju såklart att vi kan ses när ni är i faggarna runt om i Göteborg. Och att ni kommer ut på turné och att det blir så där jävla bra som det bara kan bli. Ja, bara att till att tvätta händerna lite och inte spotta i varandras munnar i några Nej. månader. Men liksom, sjuka så kommer vi också få komma ut och spela. Ja. Vi är de är minst det. essentiella arbetarna i, i världen så att säga. vi kör inte ambulans och vi tar inte hand om någons barn och, och sådär och vi fixar inte, rensar inte kroaker och vi vet det och mm. det är okej okay att vi är de som får gå på jobb sist Det, alltså att vi får stämpla in sist det är helt okej okay. men fan då kan väl folk lite som sagt bita ihop ett tag då, så, ja. att vi, så att Saker ordnar sig så snabbt som möjligt så att vi också får gå till jobbet. För det blir ja. så roligt för alla när vi får gå till jobbet. Nej, men jag köper det allt, tyder att vi har kommit långt. Jag köper allt, allt det där du säger men det ni bidrar med det är ju alltså ren glädje och det är ju en känsla som ingen kan ta ifrån en. Man vill ju inte att det ska sluta Absolut. med att... Nej, nej, det har ju ett värde. Ja, det har ju ett värde. Ja. Men det finns det också de som ser till, till att inte stopp på kloakerna- Eller så att det viser ja, ja, ja. hemma, eller att ambulansen kommer när du sedan slå det. Liksom. Allt går hand i det handlar. Det är lika bra att alltså, ändå vara ärlig mot sig själv med det man gör. Det, det är något. Jag har hört för många artister, särskilt amerikaner, som just lite. Alltså, jag, tycker att här är, som sagt, jag bryr mig. Jag tycker att vi gör det är värdefullt och det, det bästa jag vet. Mm. Men man ska inte sen, alltså, man ska inte gå runt och förklara sig själv för den biten heller, för den sakens skull. Nej, nej sjukvården det i det här läget är ju amazing. Mm. Kan man inte säga något annat om. Så, nej, för det gäller ju att veta vad prioriteringarna ligger. Såklart. Men vi vill också få stämpla in på vår ja! fabrik. Ja, det vill vi så, med! Så, som sagt, sluta spotta varandra i munnen och så kommer, så kommer vi få turné snart. Ja, men, ja, bra avslutning tycker jag. Eh, ja, tack så jättemycket Johannes återigen för att du var med och stort lycka till med den nya plattan här nu så hoppas jag såklart att vi syns snart. Alltid nya, tack ska du ha. Tack tack, hej då. Tack hej, hej.